Ja, god dagen själv, Hans Olof. Det var roligt att rocka på en riktig mas Ja stan. Ja, riktig emanfull. Så nog har hon rätt allt. Hon, Busk, Barbro Svensson, hon säger att vi var äkta. Ja, inte vi som dalahästarna så vi tillverkar det i Nej, nej. Hör du, jag ser att du har jule på maskin med det. Jo, jo, men Sande. Och jag ser att du har med dig blåsröre. Jo, jo. Men jag tycker du ser lite blek och ämlig ut, Hans Olof.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 Du minns den där som vi alltid dansar i stora tunorna? Jo. Oh. Är det F nu det där? Jo, jag ska du väl vara det. Fyra nerifrån. Dalom mm. mm. ja, är ett landskap där det finns en del Båd Vasalopp och Himlasbel på stugans var, ne växet törv Och i falun finns det faluk törv Jo, du kallar Erik Albert, i våran släkt Vimler av, skansen objekt Ja, du Hans-Olof, på vår gård, där har vi Det höllas som Gustav Vasa låg i Vi i fotboll nu har inget allsvensk lag Men vi har ett fikspelmanslag Och från dalen kommer julebok, en hurtig dräng Och denna hembevda refräng I stora tun İ Stora Tun, İ Stora Tun Nattan sen går ikväll Te du, Och Och alla sorger Geber Faderväll En länge fin Vårt herr och ni Så har det Och så är Stora Stora I Stora, tun, i stora, tun, i stora tun, evi du var en Res Ötterdal Om oss i Kyrktornets oh, en turist Man skattar, kläpp en, en han målar köpp och en som går upp i töpp. Se rynelinnsrömmet hur folka hör och strax in o kyrkrodda går. Och engageras en artist, som bär, det, du etist, som du och, och alla väl. Älskemin och herrronni så har det varit och i i i en ju rösten ska som takten i Det är uråt, ta Se